Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmic i sèries de televisió que us acompanya cada setmana en el nostre horari habitual. I avui un programa molt especial, és un programa dedicat a Star Trek, en part. Eh, és la gran estrena d'aquesta setmana, una estrena molt esperada. Eh, N'hem anat parlant al llarg d'aquesta doncs, temporada i per fi arriba aquesta pel·lícula, s'estrena i avui parlarem de la pel·lícula, parlarem dels seus actors i parlarem una mica també de la història de Star Trek. Comencem eh, presentant ràpidament els membres de l'equip d'aquest programa, la Marta Sanz, encarregada de xefraderies de Hollywood. Marta, què tal, com estàs? Bé, oi... És que tinc... no m'ha donat que tinc el micro aquí sota. Sí, sí. Bé, mentre et col·loques el micro bé per la secció de xafarderies... Fem... És per Nans, aquest micro. Sí, és per Hobbits. Uh, ara, en bon matí, Com estàs? Hola, molt bé. Uh, tindrem secció de còmics, també. Mare de Déu. I també tindrem avui en Jacint Casadamont, l'home de les notícies, que avui no fa notícies... No faig notícies... Però ens parlaràs... De les pel·lícules i les sèries Star Trek. Molt bé, doncs eh, això serà el tema d'avui i recordem el nostre concurs, el concurs, com sempre, del lot de còmics de Panini, que preguntem al següent quin és el títol de la pel·lícula que Sam Raimi, el director de spider Spiderman, estrena aquest estiu? Quin és el títol de la pel·lícula que Sam Raimi, el director de Spider-Man estrena aquest estiu? Els e-mails ens els podeu adreçar, l'adreça de correu electrònic del Ningú, el ningunoes, arroba, hotmail.com, fins al 26 de maig. Ens heu de deixar el vostre nom i cognom i població des d'on no ens escolteu, el ningunoes arrobahotmail.com També tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes o si a Google i cliqueu ningunes perfectes, ningunes perfectes el primer de la llista som nosaltres i allà doncs podeu veure fotos eh, que posem, fotos nostres us podeu descarregar el programa i escoltar-nos doncs, quan us vengui més de gust ve a escoltar programes antics si ens troba faltar llarg de la setmana, el que vosaltres vulgueu el www.grn.es barra ningunoes, o si no també tenim el nostre Facebook, on ens podeu agregar i us feu amics del Ningú no és perfecte, clicant Ningú no és perfecte amb accents en el Facebook i allà ens hi trobareu a tots nosaltres. I el que farem ja, doncs, bé, presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Herbat i comencem ja directament amb les estrenes. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Quan el barman me ha dicho quién eras no podia podía lo que está hablando conmigo tu padre fue capitán de la nave estelar 12 minutos salvó 800 vidas incluida la tuya te reto a que seas mejor alístate en la flota estelar sentirán miedo miedo ante una muerte segura ¡Abre el paracaídas! ¡Ábrelo, ábrelo ya! Hemos recibido una llamada de socorro He esperado este día toda mi vida El día del juicio final No tenemos capitán ni primer oficial para sustituirle Claro que sí. Eres capaz de decidir tu propio destino. La cuestión es... ¿Qué camino elegirás? Doncs el que estem escoltant és el tráiler de Star Trek, la pel·lícula de JJ Abrams, amb Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Eric Bana, Cal Urban, Simon Peck, Winona Ryder i, com no, Leonard Nimoy. Star Trek és la onzena pel·lícula de la saga d'ençà Sa d'aquell llunyà 1979, en què Star Trek va fer el salt de la televisió a la gran pantalla. Aquesta Star Trek torna a l'època de la primera sèrie, emesa entre el 1966 i el 1969. Els seus protagonistes eren el Capità Kirk i el Senyor Spock. Sis pel·lícules més van posar punt i final al 1991 a les aventures de la tripulació clàssica. Després de quatre pel·lícules protagonitzades pels actors de la sèrie Star Trek La Nova Generació, la última de les quals estrenada al 2002, va posar fi a l'esplendor cinematogràfic que va viure la franquícia en els anys 80. Star Trek Nemesis va ser un fracàs en taquilla i els fans es van sentir molt decebuts pel resultat final del film i per la manca d'idees d'aleshores productor Rick Berman. La mala audiència de la darrera sèrie, Star Trek Enterprise, va ser la gota que va fer vessar el bas, així que la sèrie es va cancel·lar el 2005 i Berman va ser acomiadat. Paramount va aturar tot allò relacionat amb Star Trek fins que arribéssim temps millors. Han passat 4 anys que no s'ha vist res de nou de Star Trek a la televisió i 7 anys en el cinema. Abrams ha aconseguit el que alguns creien impossible, que és fer a Star Trek. La cancel·lació d'Enterprise va ser una maniobra de Paramount per donar nova vida a la saga. Per aquest motiu van contractar a JJ Abrams, que acabava de dirigir amb molt d'èxit la tercera part de Missió Impossible i que era i continua sent la persona més influent i prestigiosa en el món de les sèries. Abrams va crear Felicity i Alias, però el que el va fer famós va ser Perdidos. Quan va rebre l'encàrrec de produir un nou Star Trek, es va voltada al seu equip habitual, els guionistes Roberto Orsi i Alex Kurzman, que havien treballat amb Abrams Alias i Mission Impossible 3, el productor Damon Lindlove, amb qui havia creat Perdidos, i el productor executiu Brian Burke, amb el que havia treballat a Perdidos, Seis Grados i Alias. Val a dir que Abrams sempre s'envolta de les mateixes persones. Tenir, per exemple, a Roberta Orsi en l'equip de guionistes va ser un, un autèntic luxe, perquè era un trequi de tota la vida i tenia clar què podien fer i què no per no deixar de ser Star Trek. A Abrams li va sorprendre que fos l'escollit de Paramount, ja que ell declara que li agradava més Star Wars, però va acceptar produir-la, convertint Star Trek en allò que ell li agradaria que fos. El que és que li va, li va agradar tant el guió que... Eh bé, diu que es va enamorar dels personatges i que no volia que ningú que no fos ell la dirigís la producció de Monstruoso havia acabat i estava lliure per assumir el comandament darrere les càmeres de l'Enterprise Abrams ha dit en diverses ocasions que aquesta pel·lícula és pels nous Trekkers i no pels de sempre malgrat tot la pel·lícula deixarà contenta a tothom primer per aquells que no saben res d'Star Trek perquè no cal saber res per entendre-la i entrar-hi Uh, segon, pels que no els hi agrada perquè trobaran una pel·lícula, la pel·lícula de fet, més espectacular de l'any, plena d'emoció, drama i acció I tercer, perquè els fans de tota la vida trobaran múltiples referències que els deixaran clar que, malgrat tot sigui diferent, això és Star Trek A Bram s'ha integrat l'espectacularitat de Star Wars amb la nova narrativa de ciència-ficció que, per exemple, podem veure a la sèrie televisiva Battle Star Galàctica de fet, Abrams és un individu molt intel·ligent i amb una maniobra de guió fa que la pel·lícula sembli un ribot sense ser-ho. De fet, és una continuació. Star Trek ens explica com es va reunir la tripulació de l'Enterprise el capità Kirk, però utilitza un recurs argumental per sentir-se lliure respecte a la història escrita fins ara a Star Trek. Per tenir carta blanca, introduir els elements nous que cregui necessaris sense preocupar-se massa si contradiuen el que ja s'ha fet. Fins i tot fa participar els personatges en un moment de la pel·lícula en aquesta discussió. Malgrat aquesta decisió, no farà contents a molts seguidors, eh, personalment trobo que era necessària per assegurar el futur de la saga. Sobre l'argument, intentarem explicar no massa res per no destrossar les múltiples sorpreses. Primer parlem de James Kirk, un adolescent problemàtic, un noi brillant, però el que li ha faltat un guia que li indiqués el camí a seguir, fruit d'una tragèdia que no hauria d'haver passat. Espor que, en canvi, de pare vulcanià i mare humana, ha hagut de lluitar per eliminar les seves emocions, tal com indica la societat vulcaniana. Spock ho ha tingut més difícil que els altres vulcanians al ser mig humà i ha hagut de suportar les burles dels seus companys. La lògica d'Spock toparà amb la rebel·lia de Kirk en l'acadèmia de la flota Este·lar i no els convertirà d'entrada en bons amics que sabem que sí que seran en el futur. Quan la nau estel·lar Enterprise, sota el comandament del capità Pike, emprengui el primer vol, Kirk i Spock es trobaran a bord juntament amb una jove i prometedora tripulació. La seva primera missió serà aturar Anero, un romulà d'origen desconegut que cerca una versió envellida d'Spock i pretén destruir el planeta volcà. L'únic lligam amb l'Star Trek de tota la vida és Leonard Nimoy, el mític Spock, que torna a posar-se les orelles punxegudes per interpretar un Spock vell en el que es va dir que era un cameo i que en realitat és, un, és el personatge secundari més important de la pel·lícula. Malgrat Abrams s'ha mostrat prudent abans d'anunciar res definitiu, el cert és que els actors i el mateix Abrams, en principi només com a productor, ja han signat pel que serà la dotzena pel·lícula o segona part de l'Start Trek d'Abrams, com li voleu dir. Les xifres són positives, que tot, bé, tot fa pensar... Doncs, bé, bueno, si les xifres són positives, que fa pensar tot que sí, la veritat és que no tardaran a començar a treballar en la nova pel·lícula que s'hauria d'estrenar al 2011. Per cert, és, aquesta pel·lícula està dedicada a Jim Roddenberry i a la seva esposa, a Magel Barrett, que ha posat tota la vida a la veu a l'ordinador de la nau, inclús en aquest film, i hem de dir que Barrett va morir a finals de l'any passat. Curiosament, malgrat els actors, eh, tots ells bastant desconeguts, com eh, fan d'actors principals i els actors consagrats tenen papers secundaris l'autèntica estrella d'aquest Star Trek és el seu director JJ Abrams Everybody makes mistakes Everybody has those days One, two, three, four Everybody makes mistakes Everybody has those days Everybody knows what, what Everybody i anem per les dues properes pel·lícules que també ens arriben aquesta setmana. La primera, Hannah Montana, la pel·lícula de Peter Chelson amb Miley Cyrus i Billy Ray Cyrus. Pas al cinema de la sèrie Phenomen entre els adolescents del Disney Channel. L'argument gira al voltant de Miley, un adolescent que en secret és l'estrella musical Hannah Montana. Últimament la fama li ha pujat al cap i ha protagonitzat algun incident que ha aparegut en la premsa. Per això el seu pare l'allunyarà de Los Angeles i la portarà al seu tenis cinetal perquè no s'espatlli el caràcter de la seva filla. Avisem que la Miley canta dues, dotze cançons a la, la pel·lícula. Un una és aquesta que ens ha posat abans la Marta. No sé si és una d'elles, però és podria que he ser. He estat escoltant la lletra, m'ha semblat que parlava de la regla. Uh... Tots tenim aquests dies, tots ens hem sentit d'aquella manera, he pensat que parlava de la regla, us ho juro. Bé, la següent de les pel·lícules que també podeu veure aquesta setmana... És Vamos a la luna, de Ben Estassen. Ara ja m'has d'estrampar de, <ríe> totalment. Així? Bé, pel·lícula de dibuixos animats, que també és la primera que només es podrà veure exclusivament en format 3D, ja que no admet la possibilitat de veure-la en 2D. És una producció bèl·laga que ens explica la història de tres mosques que es colen com a polissones a l'Apola 11 i aconsegueixen arribar a la Lluna. I, per tant, estrenen a Star Trek la mateixa setmana que Hannah Montana. Sí. O sigui, quines ganes. Eh, ho saps que fracassareu, els trequis, no? No teniu absolutament cap possibilitat. Però aquí Espanya només... Jo, jo crec que el públic d'una cosa i d'altra... No, a tot el món no. Tot el món no. Eh, Hannah Montana s'ha estrenat fa 3 setmanes a Estats Units. Ah, val, val, i... val. I bé, jo crec que el públic, per començar, no és el mateix ni de conya. Home, no, jo aniré un... les dues. Sí, no ho dubto, però tu ets una estranya excepció en aquest univers. Home, ah. qui era? Era en Harley de Perdidos, no? Que quan va anar al programa de 4D l'Hormiguero va fer el rècord d'audiència, però el dia següent va anar-hi la Hannah Montana i el va destruir sà completament. Voli, sigui, sí. això del què us passarà? o sigui, pot ser un personatge de JJ Abrams i JJ Abrams ho pot fer molt bé però contra Hannah Montana jo crec que... bueno, esclar, serà però... una repetició de Wormiguero uh, no sé, ja veurem. el tema és que aquí les uh, adolescents i... bé, no ho sé, ja veurem jo ja si vols fer una porra uh, pff, mira, d'aquest país a mi no m'estranya perquè com va dir el senyor del 4 la setmana passada un país que es mira, mira que em baila a, a punta pala uh, no pots esperar gaire res de bo anem a la següent de Sin Limites, de Paul Morrison amb Javier Bertran i Robert Pattinson, un home que últimament surt molt a la secció de Marta. Un film que narra les relacions entre Salvador Dalí, Federico García Lorca i Luis Buñuel des de la seva estància en una residència d'estudians a Madrid fins a l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. I la següent és De Estellos de Genio, pel·lícula de Mark Abraham amb Greg Kinnear, Lauren Graham i Alan Alda, una pel·lícula que narra la història de Bob Kears, l'inventor de parabrises. Kears va oferir l'invent a Chris Ford, que el van rebutjar per posteriorment dissenyar el seu propi model. Kears eh, els va demandar. Durant el temps que va passar als tribunals, Kirs es va divorciar, va tenir problemes de salut mental i es va anar amistar amb la seva família. Un film que bé podria passar com un telefilm d'antena 3 de dissabte a la tarda. I les dues darreres estrenes d'aquesta setmana. Comencem per Nuca, Estar de para enamorar-se, de Joel Hopkins amb Dustin Hoffman i Emma Thompson. És la història d'un pare a punt de jubilar-se que rep la notícia de que la seva filla està a punt de casar-se. Així que viatja a Anglaterra, que és on viu la filla, per descobrir que serà el seu pare drastre qui la portarà a l'altar. Decebut decideix tornar a casa i mentre espera el vol a l'aeroport coneix a Kate. La conversa porta una amistat que derivarà a una tendra història d'amor. I finalment, Genoa, pel·lícula de Michael Winterbottom amb Colin Firth i Catherine Keener. Eh, per reconstruir la seva vida, un pare Bidu. Les seves filles es traslladen a Genoa, on el pare ha rebut una oferta de feina. Mentre una de les filles explora la seva sensualitat, l'altra, destrossada pel sentiment de culpa, patirà visions de la seva mare. Una pel·lícula que ha estat eh, la crítica absolutament negativa i devastadora. En sèrio? Sí, sí, sí. sí. Ostres, un Winterbottom dolent és una cosa que, la veritat, em, em costa de creure. Home, perquè... en té, eh? En té. Home, l'última estava molt bé, aquesta. Aquest xeulo de documentals que fa, aquella película d'època que va fer, ah no, la última era sobre Guantánamo. Sí, el camí no Road sí, sí. no. No un rollo que no no sé. La penúltima era d'una èp, era una d'època, però que tomava fer código 46, una de milles códigos de ciència ficció. Sí, que sí, que sí, ante sí. ante d'algunes de, de bones, per ser un tiu que produeix tant sí. que que està fa de bones i tan fada dolentes. És tot que Mike anglès. Que Mike per Takishimike. Mike, Mike, no intendis anglanis en al pobra Japo. Take o shiu. Seria ni a l'anglès ni al japonès, sin. Jo espanglish, ja, I ja vecs. Vinga, anem directament a la teva secció. Avui am estar. Card uh, to uh, Hi, JJ Abrams has it gone. If you see strike, I hope you like it. doncs mentre escoltem la reversió que ha fet Michael Gianshino de la banda sonora de Star Trek comencem presentant doncs, el que és Jacint les pel·lícules de Star Trek. Sí, he fet primer un recull de totes les pel·lícules que s'han fet de Star Trek i després repassaré lleugerament les sèries pel amunt. Uh, la primera pel·lícula de Star Trek sí. es va estrenar l'any 1979, el 7 de desembre, concretament, dirigida per Robert Wise, i va aprofitar una mica la moda que hi havia en aquests temps gràcies a Star Wars, a pel·lícules de ciència-ficció. La pel·lícula va tenir bastant èxit i va aconseguir tres nominacions als Oscars. A sobre, al final, una mica sorpresa i enllaçat amb l'època històrica que estava filmada, uh -huh. i un final sorpresa diéssim que ja amb l'actualitat d'aquell moment, va sorprendre bastant els espectadors i va tenir tan bones crítiques com taquilla uh -huh. després van tenir el 4 de juny de 1982, l'Ira de Kant que va venir gràcies a l'Etzi que havia tingut la pel·lícula, feia només 3 anys i el l'actor va ser Nicolas Meyer que uh -huh. recentment se li va fer un homenatge a Sitges sí, eh, amic de, dels pares d'Abrams Ah, sí? sí no ho sabia, sí. això. Sí, sí, bé, bueno, això escoltarem. Una de les preguntes que li vaig fer la roda de premsa va ser aquesta, i ell explicava que, junt amb Nicolas Meyer, de petits havien fet pel·lícules, ells a casa, allò, ell anava a l'Abrams, era petit, anava a una càmera deia que havia fet coses molt dolentes i ell pensava que eren genials i que el Nicholas Meyer doncs, va dir que era molt bizar, bizarro no? el fet de que ara ella havia fet una pel·lícula de Star Trek i feia pel·lículetes amb l'amic dels seus pares, que era Nicholas Meyer, que en va dirigir dues. És no? un cercle, això, de Star sí, Trek. Sí, sí. Doncs la pel·lícula està considerada fins al moment la millor Star Trek, eh, més que rep pel personatge de Kant, per les escenes d'acció, que n'hi havia hagut poques fins al moment i per, per, per, per, per amb els diàlegs te... el guió és molt bo el... és considerada la millor pel·lícula de Star Trek, en justícia Fins eh? el moment. Passem la de, de... En busca d'Spot que és l'1 sí. de juny de 1984 i l'actor qui era? Leonard Nimoy, que saltava la direcció d'una mm -hmm. pel·lícula uh, tratava... anava just quan acabava l'altra pel·lícula continuava aquesta, que tratava de la busca d'Spot, que havia desaparegut a l'última pel·lícula. I bueno, totom... havia mort, de fet Tothom l'anava per mort, però mm -hmm. en realitat el van recuperar perquè estava la ment del Sr. Macoyer Sí, la seva ànima, diguéssim i el van anar recuperar i apareixia el pare del, de l'espoc uh -huh. la pel·lícula també va tenir bastant dèxit però la que no va tenir tant dèxit perquè es va aconseguir infantil va ser Missions Salvar la Tierra no és... no la pel·lícula, és la pel·lícula més taquillera de Star Trek mm... de la història jo, jo he mirat les crítiques del mundo trequi, en sembla que és aquí a Espanya, Hosti. i la deixaven bastant malament a mi aquesta em fa certa gràcia sí, és molt divertida, està bé aquesta pel·lícula a, a, a, a mi, mi tenim, per a per també m'agrada molt ja. Sí. Per què estava dient això? Perquè la pel·lícula s'ambienta a l'època actual de quan va estar filmada, o sigui, el mateix any 1986, i tractava sobre el rescat d'unes ballenes que influirien en el futur de la humanitat. Sí, sí. I és clar hi havia molt més humor que les altres pel·lícules Star Trek, perquè era com veure la gent del futur vivia a l'actualitat. Uh -huh. I va tenir ja et dic, segons les puntuacions que he vist la deixen una mica més endarrere que les saltes. però jo crec que no, jo crec que és una de les millors també, en fi a, a, a mi jo ho vaig passar molt bé, és una de les més divertides. Estic d'acord amb tu, Ignasi, oh, et veus? Nostra relació eh? de precedent, eh? Ai, ah, no ho he dit, però ho repetia, director, que en Leonhard Nimoy de nou. Sí, sí. Després, com que el Sr. William Shanner tenia una mica d'enveja del senyor Nimoy, com mm. quasi sempre ens sembla, va voler dirigir l'última frontera, que és el 9 de juny de 1989, i en aquesta va en busca de Déu. Sí. Això és el que ens venen, tot i que al final descobrim que es tracta d'una altra cosa. Uh, la saga va començar a notar una mica el cansament perquè anaven molt seguides les entregues. Home, aquí es va descobrir que Shatner no serveia per dirigir. I és que August s'esperava que... Ja, ja, però bueno, en fi... I però al cap de dos anys es va tornar a estar una altra pel·lícula Star Trek que era Aquel País Desconocido el, el 6 de desembre i el director tornava a ser Meijer que uh -huh. va una mica la despedida del món Trek uh -huh. Trek i parell uh, de què tracta sobre un de l'imperi Klingon que uh -huh. li destrueixen la seva font de vestiment i això fa que hi ha hagis una batalla política com una espècie de guerra freda entre la federació. Era una metàfora una mica de que passava en aquests moments, la caiguda del mur, etc. Que això ve perquè diuen que va ser idea dia ni moll, que va anar a veure a Meyer a casa si li uh -huh. va dir que havia tingut la idea de lo que estava passant de la guerra freda actualment al món, d'ambientar en el futur i fer una mica una paràbola. Uh -huh. Després va venir un canvi radical a la saga cinematogràfica que va ser amb la pròxima generació, que és el 18 de novembre 1994, li etoi a David Carson i que tenia diferent que s'enllaçaven les tripulacions a la sèrie original amb la nova generació que ja portaven sembla que era un parell d'anys en antena uh -huh. i res, trobàvem els dos capitans i viatjaven en el temps per salvar la humanitat d'una petita catàstrofe que hi havia i uh -huh. Després tenim Primer contacte que aquí ja és el 1996, el 22 de novembre, concretament i el director Jonathan Frakes, que ho he trobat molt curiós. Jo no sabia que quasi tots els sectors que han treballat a Star Trek molts s'han pogut dirigir a pel·lícula. A sí, 3, sí, ja. sí, sí, sí. Jonathan Frakes havia dirigit eh, bons capítols de la sèrie de la nova generació i vam pensar doncs, que li podien donar l'oportunitat de dirigir la, la pel·lícula, no? una de les pel·lícules, que de fet va ser la millor pel·lícula de, de la nova generació, Primer Contacto. És el que es... Bé, anava a dir que... Té molt bona crítica pel que he vist per internet uh -huh. i que el film va costar relativament poc, 45 milions de dòlars, però va fer bastanta recaudació. Uh -huh. Van tornar-ho a intentar amb Insurrection, l'11 de desembre de 1998, repetia directons, una de Sanfregs, i es, bueno, aquesta també, per mi, ella llegit l'argument i no m'acaba de convèncer, que era una civilització pacífica, molt tranquil·la... Sí, era, bé, de fet era un capítol, però sí, vale. en cinema no... Molt new wave. Sí, sí. Sí no, no. com a capítol hagués estat bé però era poc cinematogràfica, la veritat. i per últim l'última pel·lícula que s'ha fet fins al moment és Nemesis el 13 de desembre de 2002 i no tinc el director pel que he vist uh, era un tal Stuart Baird que no ha fet res més després de fer allò li van dir tio dedicat a una altra cosa on es trobem el senyor Picard, que l'han clonat i es té que enfrontar contra el seu clon. Mm -hmm. La pel·lícula no va tenir gaire èxit, i, com tu has comentat abans, va ser la primera pel·lícula de Star Trek que no aconseguia el número 1 a les taquilles d'Amèrica. Van decidir donar un on a la saga cinematogràfica fins ara que ha vingut en J.J. Mm -hmm. eh, a ressuscitar. I després, re, breument, les sèries que són la primera, la original de 1966 al 69, d'en James uh -huh. més o menys ho ha dit bé? Sí, sí, més o menys. Que es va estrenar el 8 de setembre de 1966 i es veu que va optar per fer ciència-ficció perquè volia parlar de temes actuals com el racisme, la guerra entre els països, sense que la censura pogués afectar els uh -huh. seus arguments. La sèrie va tenir molt d'èxit, més que res per les reposicions, que va conglomerar el primer grup de fans curts conegut, diguéssim, d'una sèrie de televisió fins al moment no era gaire habitual que hi haguéssim fans a sèries. No, és no. Que, que, que quedi clar, la primera vegada que els va passar Star Trek va ser un fracàs. Sí, sí, sí. Diguem-ho sí, sí. clar. Van ser els sí, sí. Vale. Després, no, la van... No, de fet, va ser, va ser amb les reposicions a, amb la sindicació de la sèrie que la gent la va descobrir. I, I llavors la van passar totes les cadenes de tot el país i es va convertir en un fenomen ja en els anys 70 quan la sèrie havia estat cancel·lada. Sí, sí, sí. Clar, és, que... és un fenomen gairebé que irrepetible en el món de la història de la televisió. Si comptes, s'acaba la, la sèrie primera el 69 i no es centen la pel·lícula fins al 79, o sigui que passen 10 anys, que s'acaba la sèrie sí, fins sí. que fan una pel·lícula. Clar, la cosa es converteix un fenomen als anys 70, per saciar els fans es fa una sèrie de dibuixos animats i a partir d'aquí comencen diferents projectes de tornar a fer una sèrie de televisió que acaba mm, derivant a la pel·lícula del 79 finalment. Sí, doncs eh, pues exactament això es volia dir fase 2, la hmm la segona sèrie, però al final van optar per fer la pel·lícula, perquè havien vist els avenços que havia aconseguit Star Wars amb efectes especials i van voler provar sort. Sempre remolc, sempre remolc. Per remolc, escolta, jo crec que Star Wars no hauria existit sense Star Trek, eh? això per començar. Doncs tenim Star Trek la nova generació, que és de 1987 fins al 1994, que va ser un altre èxit, uh -huh. que va competir amb Sea Quest, recordo. <laughs> Bé, una competència... Em sembla curiós Sí, Però sí. Spielberg que es veu que estava una mica gelós a l'èxic que tenia Star Trek la nova generació perquè ell també se'n conciat fan i va posar I va... un dofí que parlava I un home amb sí. całgum tatuatges al cap. La sèrie eh, va tenir molt d'èxic i va fer que fins i tot els seus protagonistes també saltessin a la gran pantalla i gafessin uh -huh. al reveu de l'antiga sèrie. Després tenim a Star Trek: Espai Profund 9, que era una sèrie més política, diéssim, que no uh -huh. era tant de viatges ni descobrir noves civilitzacions, sinó també de parlar de política. política religió els dos temes principals de la sèrie que aquesta és la que va competir o va venir no sé si després de Babylon 5 és que Babylon 5 són paral·leles era un projecte per a Star Trek perquè Straczynski era molt fan de Star Trek es, es, exacte, no, era i és yes. i aleshores va presentar aquest projecte no els hi va interessar va decidir ell fer-lo una mica pel seu compte i es va fer Espacio Profundo 9 a partir una mica de l'èxit de Babylon 5 Bé, què més? I després tenim Star Trek Voyager, 1995 a 2001. Si us fixeu les tres sèries que he comentat últimes, totes unen 7 anys. No sé si està fet expressament. Sí, és premeditat, era premeditat. Ah, val, val, val. Uh -huh. Totes són 7 anys. I el més revolucionari per mi va ser que el Capità per primer cop era una dona, uh -huh. que no s'havia vist fins al moment, tot i que hi havia hagut un Capità Negra, sí. que és l'anterior. I per últim, Star Trek Enterprise, 2001 a 2005, és la primera que remonta abans a la sèrie original. Uh -huh. sap que, que està bé. Jo defenso que, com a mínim els pocs capítols que he vist de la primera temporada a mi m'han agradat. troba uh, molt graciosa.: Sí, però la sèrie va perder, eh, per però la quarta temporada jo encara no, no l'he vis, he vist poquet i el que he vist és bé, molt bo. Molt bo. Jo, en el cas, des d'aquí... Passa la pena que la canceleixin en el seu millor moment, Clar, la sèrie, també. Però la primera temporada, a més a més, si has vist tot el... Bé, no tot, però si tens una mica de coneixement del mundillo Star Trek, és molt graciós veure com introdueixen elements eh, que després que tu ja coneixes i ve, és com veure els seus orígens de coses com la Directiu primària, sí, els sí, pásers, sí. l'alarma de seguretat, no sé què... Doncs està molt bé. Mhm. Uh -huh. I... i amb això acabem ja i res, a veure, en JJ s'irria endavant la saga cinematogràfica i també es planeja, o s'ha parlat de fer una altra sèrie a Star Trek bé, bueno, això ja veurem, suposo tot depèn rumor de l'èxit eh? de la pel·lícula. Nosaltres anem a comentar lo que hem vist aquesta setmana escoltem la banda sonora d'X-Men Orígenes l'Obed no. a veure, aquí comentarem tres dels que l'hem vist, l'Aram, no sé, és molt alternatiu ell passa, aquestes coses eh, si no és en blanc i negre i no hi ha una escena d'aquestes, de pla, pla seqüència de 30 minuts, no o la va Sí, que van anar a mirar a Spirit perquè era en blanc i negre ah, clar, i va clar. quedar decepcionat No vaig anar-hi veure Spirit. Jo quan doncs la, la majoria de la gent diu distreu i passes al rato no hi vaig, perquè per distreure i passa i passat el rato doncs no pago. Veure, fet el resum de la pel·lícula és així, és entretinguda, és divertida, ara ve. Eh, no arriba ni a la sola sabata del nivell de les últimes produccions, eh, digues, per exemple Iron Man o l'últim Hulk. O, oh, bueno, és que hi ha de les dues primeres d'X-Men és que ni de conya acostar-s'hi i a les dues primeres d'Spider-Man és que anys, anys, llum queda aquest lobet, no. Ara, és entretinguda. Si sí, és millor, per exemple, que la tercera part d'X-Men, sense cap mena de dubte. Uh, sí, que la tercera part d'X-Men era molt i molt fluixa. Sí, sí, sí, sí, sí. De totes maneres, a veure, és entretinguda. Jo potser les pegues que els hi poso, a veure, primer que la fidelitat al còmic és uh, pràcticament inexistent. Com... Uh, que només hi ha escena d'acció darrere escena d'acció, per això no t'aborreixes, però no t'estan explicant massa res és un grup de conseqüències de, de, de, de secüències d'escenes d'acció una darrere l'altra sense... I, i els efectes especials deixen una mica de que desitjar jo els vaig trobar molt fluixos hi ha moment que es veu, es veu que la cosa és digital i no ho sé, hi ha diverses seqüències la, saltant avió, la lluita amb massacre al final de la pel·ícula massacre per dir alguna cosa perquè eh, no sé Eh, i no marxeu, veieu els crèdits fins al final, eh? que hi ha una petita escena que eh, us obrirà les portes a la segona part de la pel·lícula o sigui, és distreta, de la mateixa manera que eren distretes en la seva època, les pel·lícules de Charles Bronson home no, però què dius tampoc és això tampoc jo diria, és això. home, poca dieu, acciona l'acció una rere l'altra, violència, Marta, tiros va, estem esperant la teva, la teva opinió és que no puc dir res més. Primera, mm. que a mi, eh, tu has dit que no t'aborreixes perquè hi ha moltes escenes d'acció i a mi m cansa veure tant de pinyo ah. i eh, de forma imparable. I després, el que haig de dir és que justament les escenes que més m'agraden són les de pau. Sí, és que es troben a faltar escenes de pau. Una escena de pau que hi ha... Eh, que és quan a... ell està al Canadà... A casa dels, entre cometes, els Kent, no? No, <laughs> quan ell està al Canadà retirat. Ah, bé, quan està... Sí. Retirat, que diu que s'ha retirat. Sí. Ah. sí, sí, sí bé, allò també... Una sí, mica massa... com... Jo me l'esperava a Japó, allà. Allà està collonut que s'hagués... I les escenes aquestes són massa dolces, no? Massa sí, una... boniques. Sí, clar, no són pròpies a no dius... l'Obezno. No, perquè tu penses, això ha d'acabar fatal. Clar, clar, això ha fatal. Clar, I, que... eh, bueno, no sé, i l'última escena que, a veure, Ignasi, eh, vull dir, per qui no segueix l'Obezno i no sap què va, quedarà igual. No, però és una escena pels fans, per això la posen al final dels títols de crèdit. Mm. Clar, per jo em vaig perquè has de tenir una paciència. Sí, sí. sí a més, empassar-te tots els títols de crèdit, que una peli d'aquestes... Sí, sí, són llargs, gent. Tu, Jacint, què tal? Ah, molt bé. A mi és que m'ha recordat molt un telefilm, amb pressupost per un telefilm. A més, m'ha semblat tots els personatges que eren molt planers, que tampoc... Tenien res que li traiesi suc, a part d'en Lobez no hi ha dintes de sable. Uh -huh. Els personatges que apareixen que... Eren... és això, són molt planers. M'ha molestat molt que volguessin ficar tants de personatges Marvel, sí, sí, no, però no. després tampoc explotar-los sense Gens. cap tipus de... No, no, és que no els exploten. Era una ben... mica traiem personatges, per si t'hi i la pel·lícula fem-ne una pel·lícula de cadascun. I jo estic molt decepcionat perquè Lobez no m'interessava, o m'interessava per veure Massacre i veureu el que han Va. fet amb Massacre a mi Massacre és... és el primer personatge Marvel que em vaig enganxar sí. i m'ha decepcionat molt això que en Ryan Reynolds deia que era molt fan de, de Massacre però no, realment és lamentable del personatge de Massacre a la pel·lícula és per que... aquells que hagin seguit el còmic qui no l'hagi seguit doncs li serà absolutament igual que no et demano que sigui totalment fidel exactament, però menys que tingui l'humor Uh -huh. que té els còmics quatre frases lapidàries ho podria haver fet sí, de fet, a més a més li, li, bé, no sé, li fan una cosa a la boca que dius, bueno, sí. això no és massacre però de què aneu? no sé, que... i voldria destacar un moment que vaig quedar molt sorprès que és el cotxe de l'Stryker em sembla que era avançant per la carretera fins a arribar a un treball en no uh -huh. que està tallant arbres, perquè és lanyador sí, sí. llenyataire diu, sí. i tenim uns 70 setantes que va des de la muntanya fins al cotxe molts setantes. s va Bé, és un petit homatge però vaig quedar mega flipat, feia anys que no ho veiem el Graving Hood, si us fixeu, utilitza molts plànols aeris al llarg de la pel·lícula en abusa i, i, cada, doncs, I càmeres lentes de... i després càmeres sí, ràpides sí. és un tio que no té ni punyetra idea de dirigir cinema d'acció això també diem ho vull dir, és un tiu que ha dirigit sotsi, pel·lis d'aquestes que t'agrada de natura però... uh, uf, uf. és que imagina't sí, clar, clar. Molt bé, doncs re, doncs aquí s'acaba el nostre Lobetno i anem ràpidament pel box Office. El que més dona als Estats Units, el box Office. Doncs comencem a la posició número 5, Monsters contra Alienígenes, 6 setmanes a 182 milions de dòlars. A la 4, eh, 17 otra vez, a 3 setmanes amb 48 milions de dòlars. A la 3, Obsist, amb 2 setmanes amb 47 milions de dòlars. A la 2, Ghost of Girlfriend Past, entrada la setmana amb 15. I a la posició número 1, X-Men Origins Lovet, no, entrada la setmana amb 87 milions de dòlars. 85. Bé, Al primer lloc, com era de preveure l'Obezna, amb unes xifres extraordinàries sí. malgrat la irregularitat del film i que aquest estava disponible per internet de faig un mes, a més a més malgrat ha estat una campiona a la taquilla, les crítiques han estat molt justetes. El Roger Ebert del Chicago Sun-Times li posa una C i diu que és la desgràcia de Hugh Jackman quan es reparteixen els superherois, ell obté l'obet no. El Matt Page del Chicago Tribune diu vols explosions genèriques, eh, proeses amb moto i munts de crits? Ho tens! I li posa una C més. Lisa Edsbarsman de l'Entertainment Weekly diu que Jackman treballa en el film com si estigués de gira. I li posa una ser més. Perquè... O sigui, per posar una D ha de ser una hecatombe de sí, sí, no? Sí. sí, suposo que sí. El film no, Gui Brom, del filmcritic.com, diu un inici excel·lent per la temporada d'estiu 2009, i li posa una B més. Aquesta és bona. Yeah. Kenneth Turgan de Los Angeles Times, diu una sòlida eficient pel·lícula de còmic. A l'Ulumènic, del New York Post, jo us dic de tot, eh? bones i dolentes. Jo crec que les bones és que no l'han anat a veure. <laughs> No. o s'ha està empaquetada amb acció sense parar i li posa una B. Uh, la 'O Scott del New York Times diu "pateix de seriosa fatiga creativa i li posa una C més". I la Clàudia Puig de Louis Saturdayday, diu Hut i Jackman porten profunditat a una història d'antiherois amb elements d'ira. A mi en dia, on ha vist la profunditat d'aquesta senyora, però bé li posa una B perquè no és una cosa una hi ha profunditat és d aquesta pel·lícula. Finalment, en el segon lloc, la darrera comèdia romàntica de Ma Connningham, Jennifer Garner un solter que assisteix al casament del seu germà, serà visitat pels fantasmes de les seves exnòvies. Un punt de vista diferent al conte deada de Charles Dickens, i d'aquesta no hi havia, no havia crítiques, o sigui, ni els crítics l'han anat a veure, per tant no el podem puntuar. I està segon en el box office? Està segon amb 15, eh, per això ah, és poca coseta. Sí. I sobre el tema de Star Trek, que s'estan doncs, fent anàlisis de del que pot recaptar, hem de dir que en principi es, preve es preveien uns 50 milions de dòlars per aquest primer cap de setmana, però les darreres setmanes amb les bones crítiques, la bona acollida dels tràilers i la venda anticipada, que es veu que està sent algo que està trencant rècords, s'apunta als 70 milions aproximadament. Dilluns passat, el JJ Abrams va visitar el programa de ràdio de Howard Stern, que és el programa més escoltat als Estats Units, i va pronosticar-ne 50. Malgrat tot, Stern va pujar a l'aposta a 79. Els analistes fet, estan comprant aquesta Star Trek amb el Batman Begins, que va recaptar-ne 50 el primer cap de setmana. La qualitat de la pel·lícula va servir per netejar la imatge de la franquícia, que sí, llavors va recaptar moltíssims diners a la segona part de Dark Knight. De fet, amb Star Trek es pretén absolutament el mateix, netejar la imatge de les, de, de les dues darreres pel·lícules, la del 98 i la del 2002, per guanyar molts diners a la propera entrega. La fluixa Loveth, no? En dir que s'ha exhibit a 4.099 sales. És un rècord, això. Sí, sí, és una espectacular. I en canvi, Star Trek es preveu que siguin al voltant de les 3.500... Que, està molt bé també. Que, que també està molt bé, però clar no és aquesta borrada de 4.000 sales, per tant ho tindrà molt difícil l'Star Trek per arribar a aquesta xifra dels 85 de l'Obed, no? És si aconseguir, seria una proesa, però eh, sense precedents Bé, nosaltres el que farem serà anar a les xafarderies de la Marta, ja Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood mm. You're welcome. Doncs hem parlat d'aquests actors d'Star Trek, que molts d'ells són molt desconeguts i avui tenim aquí la Marta, la dona més important sobre les notícies de Hollywood, dels actors i les actrius, que ens descobrirà qui són aquests actors d'Star Trek. També eh, Avui farem una primera fase dels dos actors principals i el director JJ Abrams. Per tant, Marta, comencem. Uh, avui tots són homes. Mm -hmm. L'ujura la faré. Chris Pine, eh, he començat pel guapet, va néixer el 26 d'agost de 1980 a Los Angeles, Califòrnia, de vegades s'acredita amb el sobrenom de, no sé si ho diré bé, Piner. Mm. Que no una altra cosa. Pine és verge pel que fa al signe del zodíac i l'horòscop xinès. <laughs> Quin sos tu? Ets dolenta, eh? Sí, és uh, un mico. Fa un metre dalt, 7 centímetres més que l'actor que va interpretar el Capità Kirk que la sèrie original, William Shatner. William Shatner era la baixet. Veure, per això et 7 bueno, centímetres més 7 i gordete sí. 77, bueno, això gordete ara no, quan era jove sí, quan no era estava tant. en molt bona Bé, forma això de, de dedicar-se a la interpretació li ve de família ja que els seus avis i els seus pares són actors i eren, els seus avis són morts bueno, el seu avi, la seva àvia crec que no o oh, sí, sí també és morta la seva mare... Ho sento. La seva mare és Gain Guilford, a qui vam veure per última vegada Masters de l'Universo en 1987, mentre que el seu pare Robert Pine eh, sí que l'hem pogut veure i des de fa molts anys, perquè ha participat en, en sèries de televisió amb papers d'aquests bueno, convidat, o així, petits papers a Bonanza, Los Ángeles de Charlie, Dallas, Magnum, 24, a 2 metros bajo tierra o dir Seximoni que o sí sigui, que el recordo li vist la cara segur, segur, segur. Sí, que sí, no sí, sí. sabem qui és no sé, uh, dos metres bajo tierra em penso que era bàcil però esclar, ha sortit dos capítols o... uh -huh. uh, Pine ha sortit de l'escola de teatre que té l'actor Armin Shimmerman amb la seva dona a Los Angeles de fet la casa dels seus pares era... estava just al costat de l'Armin la Shimmerman que feia de Quark a Deep Space Nine pel que fa a la seva vida privada Pine viu un romans amb l'actriu i model Bo Garrett de 26 anys, em Guiça l'ha vist en diverses ocasions en públic, com en algun partit de bàsquet dels Lakers. Sí, sí tenim que... la foto i la penjarem a la sí, web. Eh? Sí, sí, a l'Ignasi li ha agradat sí, molt. Home, sí. Pine va debutar, a mi també, fins i tot. Què dius? En... Els gestos... fa, sí, els no, gestos no. que haurien de deixar estar. Sí, sí continua, si té Marta, bon pit no té bon pit. A la foto tampoc es veia gent si tenia bon És guapa, és guapa. És guapa. El uh, Paine va debutar al cinema l'any 2004 uh, Princesa por Sorpresa, però em veig que era la segona part. Uh -huh. El 2006 es va fer popular a l'interpretar un paper per cent en una pel·lícula que m'he perdut i que m'agradaria veure. El 2006 es va fer popular uh, per interpretar un paper secundari a la comèdia Devuélveme mi suerte amb l'Insa i Lohan. Uh -huh. Molt bé, què No, no dubtava. Molt recomanable. Surt Bastet, el grup de música adolescent. Qui? Basted. Està bé, Jacín, te creiem. Paine uh, Pine estrena pel·lícula divendres, uh, divendres que ve, i està de trec, per suposat, i en té algunes més per estrenar, com Small Town Saturday Night, i està filmant Killing Pablo, de Joey Carnahan, un biòpic sobre el narcotraficant Pablo Escobar. Passem a Zachary John Quinto, que va néixer el 2 de juny del 77 a Pittsburgh, Pensilvània. És d'origen italià i irlandès i fa 1,85 m, la mateixa alçada que l'actor aquí relleva en el paper d'espoc, Leonard Nimoy. No sé si canta igual de bé. Però... L'hauran de fer cantar la cançó dels sí. Hobbits, un dia que ets. Quinto s'ha fet popular arran de la sèrie Herois, on interpreta el malèfic Sailor, per la passió, però la passió que té per la interpretació li ve de ben jove. Quinto va guanyar el Premi Ginkeli a secundària i va estudiar a la School of Drama de la Carnegie Mellon University de Pittsburgh. Sobre la seva vida privada se sap que des de 2006 no té xicota i que només se'l va veure un dia amb rumor Willis al 2007, i des de llavors res sobre aquesta... I, eh aquesta, diguéssim, vessant de la seva vida hi ha molta rumorologia i es diu que és gai ja està, ja comptes sortir aquí si no tens cap relació ja de seguida et posen la piqueta no, no, de no, de no perquè no tinguis, per l'aspecte no sé per quin aspecte? Uh, no sé, la Climonia. gent l'ingonia? No sé, que la gent l'ha vist després de les festes i mira, l'ha vist amb pinta, un um, no sé, de gay. En fi, i si ho és, què? Què passa? No passa res. Ah, Sabem que és molt amic de Kristen Bell i Tania Ramírez. Uh... Té amigues, mala senyal. Sí i més estan les dues Quinto té menys experiència en cinema capany i l'hem vist en algunes sèries en petits papers com Embrujades CCI o A dos metros bajo tierra aquí tothom ha treballat a dos metros bajo tierra i ha treballat el pare d'en Chris Payne en Chris Payne uh -huh. i en Zachary Quinto imagina't Estrany. No, cantera de Star Trek, tu sí, era. Sí. Qui ho anava a dir? Quinto, tot i la serietat que desprèn, té un costat fric. Va aparèixer al reality de Tori Spelling, Sou Notorious, on interpretava un iranià americà obertament gay. Ah. Mm. Bueno, però... Mm. I atenció que a la sèrie es deia Sou No-Tori, Tori-us. Sí. sí, Tori, ho posava Sí, sí. Ah. Abans de... Tori Spelling. Ah... Mm. Abans d'aconseguir el paper d'Espoc, Zachary Quintos va oferir a si mateix per fer-lo en un article, ja que la seva similitud física doncs, per a tothom és evident. J.J. No? Uh -huh. Abrams, o Jeffrey Jacob Abrams, va néixer el 27 de juny del 66 a Nova York. No és gaire alt, fa 1,70 m i està casat des de fa 13 anys amb Katie McGrath, amb qui té 3 fills, Henry, 12 anys, Gracie, de 10 i August, de 3. Entre el segon i el tercer van passar 7 anys, s'ho van pensar. L'interès pel cinema i la televisió li ve del seu pare Gerard eh, Abrams, productor executiu de molts telefilms. La connexió amb Star Trek li ve de l'amistat que té la família Abrams amb el director i guionista Nicolás Meyer, que abans ho hem esmentat, uh -huh. qui va dirigir la segona i sisena pel·lícula de Star Trek. Meyer ha declarat el Ningú No, és per... no va ser ell o va ser l Abrams, Qui ho va explicar? Uh, l'Abrams ah, bueno, el Nicolás Meyer també el eh? Nicolás Meyer no ho va explicar a l'entrevista sí, sí. que li van fer a Sitges sí. va dirigir la... ai perdó Ui, estic com en Jacint perdo els papers ah. Meyer ha declarat al ningú no és perfecte que va assistir al bar mig va de Jay, Jay Abrams una celebració jueva per la qual passen els nens de 13 anys Ju... bueno, els nens jueves Um, Abrams és escriptor, actor, compositor, productor i fundador de Bad Robot Productions Va ser una mica precoç laboralment parlant La primera feina d'Abrams per al cinema la va fer amb 16 anys quan va composar la música per a la pel·lícula Night Beast de Don Dohler Ha escrit i produït pel·lícules com a Propósito de Henry o Eternamente Joven i en l'últim any de la universitat, molt joven Bueno, bueno, bueno, bueno J.J. Abrams és el guionista de Propósito de Henry? Sí, i sí, tant, i tant sí, sí. Vaja, això sí que és un, un descobriment. Sí, sí, i, um, I um... a l'últim any de la universitat, quan era jovenet, va escriure el guió del que acabaria sent Millonario a l'Instante. Uh -huh. Aquella pel·lícula del... Ha començat molt bé aquesta pel·li. Uh, com es diu aquell còmic uh, maricà? Uh, no, el que va fer aquella peli del gos, el Canueve. En Belushi? Ah, això. En, en, en James Belushi? Sí, o... perquè en John és el que es va morir. El, va morir. Mm -hmm. el 1998 va signar el guió del seu primer gran èxit a taquilla Armageddon. Mm -hmm. amb la productora Van Robot ha creat sèries com Alias, Perdidos i Fridge, la darrera mm -hmm. però també ha tingut fracassos com uh, What About Brian això uh, aquí no ha arribat no això. ha arribat no. i 6 Grados mm -hmm. el cine va debutar com a director el 2006 amb Missió Impossible 3 l'èxit d'aquesta pel·lícula, ja ho has dit abans Ignasi, doncs li va obrir la porta per primer era produir llavors va ja Dirigi. dirigir Star Trek molt bé Uh, alguna cosa més, Marta? Home, sí, tenia, però és que si no... no... Sí, fes una notícia perquè televisió avui et donaré una notícia i punt. Doncs faig només titulars, mm, perquè val. a més les tinc en anglès fresques del dia. Doncs va, fem tres titulars ràpids. Doncs Cameron Diaz i Paul Escolfo, el seu xicot, que sembla que han trencat. Mm. O sigui que un altre que s'afegeix al club de solters, de nou. Me la pido jo crec que aquesta gent quan comença una relació diu a veure quant duro jo crec que fan porres entre. Sí, pot ser, segur que hi ha una pàgina web que has de dir que fer-ho eh? sí. i llavors hi ha una, una notícia que l'IMDB mmm, titula uh, Xia Labouf uh, intenta tenir una cita amb la seva mare i dius com? i és que vol una noia com la seva mare perquè diu que la seva mare és la dona més sexy del món en fi, bueno, doncs ens agradaria conèixer-la a veure què sí, i l'últim titular és que Donald Sutherland i el seu fill doncs, treballaran junts eh, per primera vegada en un film uh -huh. Donald Sutherland no està una mica gran ja però està bé el no, el seixi seixi està bé, bé. Xutava bastant sí, encara. Sí, és veritat, és veritat. De fet, sí. porta el pes. O sigui, sense ell, jo crec que la, la sèrie encara l'haurien cancel·lat. Però perquè està abans. tota l'estona sentat. Sí, això és veritat. Sí, un sí, sí. brandi no a la mà. No es mou gaire. No, o sigui... Clar, està assegut perquè sempre veu. Tant si jo José Luis Moreno, darrere de Donald Sutherland. Sota seria un problema. Bé, no és una imatge que vulgui retenir. <laughs> Bé, doncs anem re, ràpidament als 40 minuts, que avui fem una notícia, i anem als còmics. <coughs>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 Doncs ja que estàvem parlant de JJ Abrams, eh, una notícia relacionada amb Fringe que, per si algú ja ho dubtava, s'ha renovat per una segona temporada a la sèrie i el Canal Fox ha anunciat que tindrà 22 episodis. Per cert, la primera temporada acaba el 12 de maig amb la primera aparició de Leonard Nimoy en un dels personatges eh, que serà recurrents a partir d'ara a la sèrie Fringe que, passarà a rodar-se a Vancouver eh, i actualment a Roda de Nova York. Bé, petits canvis. I una última... Home, perquè sortirà molt més barat. M'imagino que sí, jo sé no pressupost. I és que la cadena NBC ha cancel·lat la sèrie Life, aquesta que està passant a Telecinco els dilluns després de CSI, doncs que se l'han menjat amb patates. És es que no té cap gràcia. Cap ni una. L'altre dia vaig veure quatre minuts del Mentalista i, i vaig quedar servit ja estàs, o sigui, a què venia tanta promoció sèries clòniques, sèries clòniques sí, eh? exacte, és més no. d'un mateix sí, sí. on t'avant? coses diferents, home sí. vinga, anem amb o, mínim, els còmics amb més la tranyina de Spider-Man, la capa de Superman el batmòbil de Batman i les urbes de L'Obedno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic I'm song about Coraline. She's a peach, she's a doll, she's a power of mine. She's as as a mi doncs Marta, què és això que escoltem? No és per curiositat, eh? Coraline. Ah, Coralina, ah, molt bé. Oh, bona, molt bé. Bona. Que s'estrena el juny, ja, ja queda poquet. Tinc ganes, ja. Jo també, jo també. La veritat és que no m'he comprat el, la versió il·lustrada. Jo tampoc, no sé, és que vent Benti hi ha un llibre... Has sí, de... jo trobo no no sé. que se'm faria una mica estrany. Sí. Ja ho he fet amb alguna obra de Neo Gaiman, comprar-me el llibre, el còmic, i, i baixar-me la sèrie, i tot plegat, i la es veritat que és que... És la versió aquesta de dibuixos de, de, de llibre no, no l'ha fet ni el Gaiman, l'ha fet algú altre, que és una adaptada de, més... de la pel·lícula, vull dir... Mm. em vaig comprar el còmic de Neverwhere després d'haver-me llegit el llibre que ja estava al mateix temps basat en una sèrie que havia guionitzat ell per la televisió i el còmic doncs m'ha decepcionat una mica mm -hmm. bé, anem per les notícies anem eh? per les notícies, veient l'hora que és passarem directament a les novetats eh, que ja tenim una llista aquí de novetats pel saló del còmic Primer començarem, el que passa és que n'hi ha moltes interessants, ja hem fet una presselecció, però la majoria de les interessants són reedicions de material antic, per tant, doncs, però bé, bueno, així i tot les destacarem. A Stiberry publica el segon volumen de de Scott MacLeod, en blanc i negre, la veritat és que Thoth està molt bé, en els seu moment va passar una mica desapercebut, però ara és un bon moment per recuperar-ho. De Dolmen tenim Savage Dragon volum 1 o sigui, reediten el Savage Dragon d'Eric Clarkson des del principi mm -hmm. en blanc i negre, un tomazo de tres, no ho sé perquè mira que el dibuix estil Clar, que... estil imatge no és que afavoreixi no, el blanc no, i negre precisament va et trobo raríssim això home, en un tomo de més de 300 pàgines home, jo crec, si no és... suposo que et sortiria un pèl car jo no el compraria si no fos un color eh? ja, <laughs> jo. la veritat és es que què més, i Domen també publica l'As de Piqué de Juan Jiménez, també una obra collonuda mm. però també de l'any de la Catapum Edicciones B, seguint amb les reedita Truent el color A Sangre i Fuego o sigui que Sangre i Fuego és la primera saga que va sortir publicada del Capitán Trueno uh, Glenn Ad publica Sky Masters of the Space Force volum de Jack Kirby i Wollywood com podem imaginar-nos també és una reedició i les històries negres d'Avoli i Bernet que la veritat, aquí uh, un moment, perquè això és còmic sèrio o sigui, són històries curtes molt i molt uh, iròniques molt xungues uh, de Bernet i Aboli és molt recomanable, o sigui Torpedo una mica més bèstia encara i res, són històries breus de tres o quatre pàgines estan molt i molt bé aquestes històries negres o sigui, molt, molt recomanable què més tenim? Tenim un, un integral d'òdio, hmm. o sigui, més reedicions o l'àudio de Peter Vague que ja va tenir el seu moment als anys 80 i principis dels 90, doncs ara torna què més tenim? A veure, més reedicions del Diario de Guerra, una obra de Hugo Pratt de Panini, en aquest cas. fresca clar, saps què passa? Que el millor que ha dit són reedicions. O sigui, per yeah. comentar xurrades com la crisi final, doncs què vols que et digui? O a les 3.000 milions de històries que podran sortir publicades dels Green Lantern, Blue Lantern, Red Lantern, Black Lantern i Yellow Lantern, doncs té molt poca gràcia. Però, en canvi, aquí hi ha coses molt bones. Per exemple, el desèvum de Punisher, Uh -huh. de Gard Dennis, encara segueix guionitzant i aquest sí que és material nou, ho recomanem des d'aquí perquè jo com a mínim m'ho passo teta amb Punisher, i ara faré un petit incís perquè de Punisher portem una notícia molt interessant a veure, que és que no sé si ho sabeu però Eminem Eminem publica un àlbum nou d'aquí res, em penso que ha de sortir ara d'aquí 15 dies o acabant una acabant de treure el single fa dos dies doncs mira, ha d'estar a punt caure de caure el seu nou disc i resulta que els de Marvel saben que Eminem és molt fan de Punisher i de uh -huh. Barracuda, un dels personatges creats president per Garthenis. I els de, els de Marvel van dir, doncs saps què? Per què no profitem aquí i fem un autèntic mix i una autèntica remesca i fem un còmic de Punisher amb Eminem? Mare I més a més, el posem gratis a disposició de qualsevol persona que ho vulgui llegir i pim pam pum s'han posat I... a cràmarvel, s'imagines, sí, sí, sí. clar. Si aneu a marvel.com, uh -huh. que és la pàgina web principal de Marvel i busqueu allà Punisher i Eminem, trobareu el còmic de Punisher i de Eminem. Uh -huh. uh, a més a més, el dibuixant és Salvador La Roca, que s'ha autodibuixat en el còmic i a més a més, és Salvador La Roca perquè Eminem ho va demanar-lo expressament que ho fos. Mhm. Uh -huh per tant, doncs, ah, que, després d'aquesta introducció tots corrents cap a Marvel.com perquè a més a més trobo que Eminem Barracuda i Punisher i Salvador Barroca pot ser una combinació ho va demanar ell perquè li encanta molt Punisher que li van ah, sí, sí. oferir l'Obez no? perquè van dir que estava més a moda aquelles setmanes ah, la i ell va dir que no, que no que, no, que, no, que, que Punisher, Punisher. Ja, ja fa pinta eh, de que és més Punisher sí, la veritat és que sí no sé bé, la que, que, però... que m'ha aplicat la curiositat no he tingut temps d'imprimir-me res però uh -huh. si entreu allà a la pàgina el podreu veure gratis molt bé un parell més de novetats que traurà Panini i que semblen interessants és Nova El cohete humano, d'Eric Larsen, en un sol tomo. La veritat és que Eric Larsen no sé com s'ho però aguanta. O sigui, fa molts anys que va començar amb Dimash i segueix publicant i segueix venent. Jo trobo que ha perdut aquest noi, eh, per això... Mm... Home, a veure, la el veritat dibuix, és que... El no, no sé. Però potser és un bon moment ara per recuperar els seus primers sí, Savage Dragons sí. i, i donar-li una ullada, a veure si era tan dolent com en aquell moment es deia. <laughs> o sigui, ja ho vas englobar o plegat en aquest còmic que només és muscos i patades i cops i esplats pegis i a veure si realment n'és. Però a ha aguantat moltíssim, eh? Ha aguantat Massage. moltíssim. Bueno, Home, eh, segurament és dels únics. Es mou encara a Publican, per això? Saps que no tinc ni idea? <laughs> és que ja és, suposo Home, que sí. no, no crec, que és l'emblema. Ja, ja. Home, a veure, el que sí que fan és figures. Toc McFarlane, uh. ara s'haig que fer figures de qualsevol cosa. Molt xules, algunes. Sí, o sigui, sí, clar. Si jugues a Dungeons and Dragons, a vegades, en lloc de comprar les miniatures de Dungeons and Dragons, compra les figures de Toc McFarlane, perquè hi ha coses impressionants. Uh -huh. a mi m'agraden molt. Què més? Bé, tornem a les novetats. Penny també et publica el tercer volum d'Ultimates. El número 1 sortirà eh, per aquest saló del còmic. Jeff Lowe i Joe Madureira. Mmm... No. Jo no sé, eh? sí. No sé, eh? A mi m'agrada el Marc Milà i el Brea. A més, ha tingut unes crítiques dolentíssimes a aquest còmic, però sí. molt dolentes. Tu t'estàs fent els Ultimates Origins? Sí. I què? M'agrada. Sí? Sí. Són no, dos no, números i m'han agradat. El Benvis a mi m'agrada. És que jo estic fart d'això. És que són dos números. És que total és una miniserie. És que és per completar. No, no però en aquest cas no, no. El, el Jeff Loet és, és que no fa res de bo de fa la tira. I és que ja yeah. jo m'alfollejaré i, i decidiré si me'l compro no? un cop el, el tingui a la mà, no? Jo començo a pensar que és que cal l'oro que nos estan embaucando, eh? Sí, sí, Perquè, escolta'm, aquí sí, sí. t'enxufen coses i per completisme te les, vaig, te les vas quedant. Clar, clar. La qualitat, tothom ha coincidit que és pèssima i que no té res Milard. Jo potser m'esperaria, no la compraria i quan Milard to torni als guions, doncs comprar-la. A veure, en tot cas, si no, de Milard i Hitch sempre ens quedaran els quadres fantàstics que estan fent ara. Mm -hmm, exacte. El, el que passa és que són còmics d'aquests que et ventiles en 4 minuts. Sí, sí, esclar, és clar que ian tantes pàgines i tant de no donen per gaire. Clar. Vem a repassar ràpidament algunes dubtats més. Vem a si ja harem probat de Panini, ara ja probem de Panet Agostini que reediten Madman de Mike Aurred, compreu-vos els si no el teniu perquè està molt i molt bé. El pròleg de Crisis Final, i comença tota la saga de Crisis Final, però el que realment és xulo és l'Ola Star de Superman, de Grant Morrison i Frank Whiteley, un dibuixant collonut, un guionista que a mi m'encanta, uh -huh. i a més a més el publicen tot en un sol volum de 288 pàgines. Això és material que a més a més aquí encara no han publicat, uh -huh. això encara no han publicat, i uh, això sí que recomanem. I l'Ola Star de Batman i Robin, de, amb guió de Frank Mieber i dibuixos de Jim Lee, la veritat és que la, seva, la col·laboració aquesta a mi em fa una mica fa por, de por. Eh? A mi no m'acaba de fer el pet. El El, el pes, pe, pes. No m'acaba de fer el pes. Potser et fa una altra cosa trobar. Què més tensos? Sí, per anar acabant. Per anar acabant, doncs tenim el Batman Barcelona i el Cavallero del Dragón, de Mark Waite i Diego Olmos, amb portada de Jim Lee. Uh -huh. Però la veritat, no sé jo què tal estarà la cosa aquesta, però bueno, suposo que el treu un polsabó del còmic i qualsevol... Crec que hauríem d'haver aprofitat i treure'l 4 mesos abans, per al dia del llibre. Uh -huh. I bueno, riu-te'n tu del còmic del Polònia, això sí que hauríssim del còmic més vengut. <laughs> Molt bé, doncs hem d'acomiadar aquí el programa uh, ràpidament, uh, tu Aram fins aquí 15 dies fins 15 dies. Tu Marta i Jacint, ens retrobem la setmana que ve, fin la setmana que ve. Fins la, deixem, la setmana que ve I us deixem amb una cançó curiosa del grup uh, Sabotage, la cançó es diu Be Steve Boys I curiosament, imagineu-vos el jove Capità Kir conduint per la carretera i sonant aquesta cançó dels Beastie Boys Macuaió, jo mateix, Lignes reservat Fins la propera setmana ah!